Hola, benvinguts i benvingudes. Passeu, passeu. Que casa nostra és casa vostra. Sou a Radio Cadiu. Molt bé, molt bé. Tornem a estar aquí a Ràdio Calium, al bar de Quina Barra d'aquí dels estudis del grup Caliu la teniu divers. Un eh, dimarts més en eh, Gravanto i un diumenge més a les zones d'Ona de, de Sants al 94.6 de la FM, com cada, un cop, eh, com cada diumenge un cop al mes doncs amb els amics d'Ona de, de, de Sans que tenen la gentilesa de, de posar-nos per la FM. Bé, avui eh, tenim entre nosaltres a la taula a la Noemi, un fort aplaudiment, també tenim el Lluís Batlle i el Pere Bonet. Bona tarda a tothom, com anem? Més endavant s'afegirà la Silvia Benditxo i des d'aquí ja bueno, convidem a qualsevol eh, soci o sòcia que està aquí avui als estudis del grup Caliu, la divers, que es pugui incorporar sempre que ho vulgui als micròfons d'aquí de, de Ràdio Caliu. ¿vale? Doncs bé, com dèiem, eh, avui és l'últim programa de l'any, no? Sí. Sí, sí. Eh, podem fer, podem, fem, resum, no? fem resum una miqueta de l'any i a veure com ha anat tot. No? Sí, havíem quedat una mica això, no? que, que faríem com una mena de resum de, bueno, de totes les activitats i tallers i coses que es fan al, al grup Calibre Teneu que Divers. Aquesta taula. Sí, que s'hagin comentat aquesta taula, que hagi passat al grup Calibre Teneu Divers durant, durant tot aquest any val? I, i això. I com a menú, no? una mica d'avui començaríem una mica per que son els espectacles que tenim aquí a la taula del Gisballa, que és un, eh, bueno, un, un, un està dintre de la comissió, no? d'espectacles de de sí, sí, sí. No, és així? Sí. Vale, i, no sé si? Sí. no sé, per on vols començar, Lluís? Tu mateix, que és la teva secció. El Genèva va anar a veure els preburs. El Geneva va a vanàs a veure els i què tal? Sí, Explica'ns una mica de què va aquesta obra. No sé, eh, que no, no me'n recordo. <laughs> no te'n no te no te, reco no te no recordes? No, no te'n recordes? Eh, bueno, eh, jo crec que va d'Espadachines. No? Sí, eh. sí crec que és de capa i espasa. No? Jo no eh. he llegit en llibre però eh, crec que és d'aventures. No? És un drama d'aventures de capa i espasa, no? d'aquells tipus del zorro i tot això. No? Sembla... És així Lluís? No sé, eh? Jo no, sé. Jo no, jo, jo no jo ho sé. Jo diria que sí. Jo diria que sí. Tu diries que sí? Tu diries que sí. Vale. Bueno, jo, uh, tu, Noemi, també vas anar a veure Escaramuix? No. No? I... Això no ho vam fer allà, Lluís. Uh, no me'l recordo. <laughs> Algú ha vist Escaramuix aquí? No, aquí no, vam anar al teatre. Sí? Sí. Sí, ai, voleu, voleu, voleu, voleu una mica Escromux, la miqueta? miqueta. un aplaudiament a Carles Coma. Sí? Agafa una taula Carles, posa al costat de, del Pere. Per a Bonet. Doncs això, al gener va anar a veure Escromux. És això? Sí, so, Caramuch, sí. El, el febrer, al febrer, a febrer. Volve. Ah, I què tal? Explica, ns, explica, Carla. Sí, a uh, febrer, no? Benaveres Caramux. Sí. Uh -huh. I de què va? Uh... Pues és, és de capa i espasa, és de. Ah, estàs? Això sí. bé. és bé. crec que és a uh, que era, jo jo no ara de, de Golla de Gom. Potser? Sí. sí, no? Sí, sí, de teatral de, de Gom, el teatre, que van fer al teatre el que està al paralel, al teatre Victòria. Sí. Sí? allà la a fer, no? Les obres de teatre de d'Al Dagoll de Gom, si no tinc mal entès és un teatre que, està, que tenen entre el Dagoll de, de Gom, el Tricicle i no sé qui més. Explica'm una mica de, de què de què anava escara. Sí, no me recordo gaire, sempre. Se queda desparxines, no? Vale. Suposo jo que farà tant de temps que no, que no tenen wow. molta memòria i suposo jo que ja es va parlar en el, en el seu moment en el en el programa, en el programa corresponent. No? Quines més obres... Vale. Pues obres, obres vau anar a visitar? Lluís? Uh, vam anar a veure... Uh. Carles el pots ajudar eh, si vols? Sí, sí. Pot uh. ser La Paloma okay. o alguna així? És que no me'n Jo és que estic intentant accedir a la pàgina web del Caliu perquè ens facin una mica d'ajuda, que ja surten les, totes les coses que s'han fet al Caliu, vale? però sembla sí que tenim una mica de problemes a, amb l'accés a la pàgina web. No recordeu més? Quines opres hem vist? La Cubana per exemple, no em sembla que vau a veure una, una, un espectacle de la Cubana, si no recordo malament. Eh? No sé, uh, si no va ser aquest any, va ser l'anterior, però jo ens sembla que veuen alguna alguna de la, de la cubana, no ho sé. Ah, Lluís, veure una cosa paral·lel, no? Sí. Què vam, veure? vam veure com un cabaret, no? Veure sí, també. un cabaret. The hall, the de hall, de hall zero. No, això ha, sigut, això ha sigut ara. Bueno, però sí, no? hall també. De hall zero, veure, que és sí. de, de cabaret. Aquest va ser dels últims, no? Sí. Sí. Aquest ja la va comentarar una mica a Lluís, però di tu... vas anar a veurela aquesta com ella, Carles de Hall sí i què tal <laughs> tornarries a anar sí a d'una mica més sí, sí tornar sí. sí. comentaven sobre una rata, sortir una rata. Noè crec que sigui el més interessant de l'hora de teatrerà serà... hi haurà coses més interessants de l'hora de teatre, però bueno, per lo que veig, crec que no sé si a la Silvia en bueno, dit dicho... això The Hall és es un espectacle així. Estaven acrobàcies, no? Estaven acrobàcies, en un trapeci, les noies van jaugeres de roba, estius també, però bueno, una mica picant, no? Picantona, picantona. De tant en tant ensenyaven algun pit, de tant en tant, però bueno, no és eròtic, era una mica eròtic, però no era porno ni res. Algun pic has dit? Ah, un petonet, un petonet petitó. I bueno, anaven jaugeres de roba, no? No heu vist? Molt bé, molt bé. I uh, quines, alguna, alguna obra de teatre més? Ai, que tinc molt mala memòria. Jo ja us he ja dit que a mi em semblava que havíeu anat a veure algun espectacle de la Cubana, però en, si no va ser aquest any va ser l'any passat, no? Uh, Lluís, que vau anar a veure algú de la Cubana. Pots girar-te el micro, eh, Pere? Aquest, uh, any, aquest any vam veure una obra de la Cubana i comas deia? Ostras. Tu recordes, Luis? No. Comas deia? No ho no. recordes? No, no I tu Noé, no, no no has anat a, a la comissió de teatre? No. Mai. Mai. Caray. Comas deia, veritat? Bon, bueno, doncs eh, jo recordo que sí que va anar a veure una obra de teatre en format més petit un teatre més petit, que no sé que si, no sé què de merda era. <ríe> El nom és de així, eh? treball de merda o algo así, alguna cosa així. Alguna merda, no era? <laughs> Recordeu o no, Lluís? O sigui, tu, ets no. El, tu ets el conductor d'aquesta secció, no? Jo <laughs> eh, no, no recordo. Bueno, bueno. No sé, bueno, doncs pues res. Eh, pues si no hi ha més obra de teatre jo crec que posaria un, un tema i passaríem a la següent secció, a següent repàs de, de l'any. Bueno, perfecte que tu tenies una cançó preparada ¿no? que em vas sí, dir eh... sí, sí. Una, una cançó heavy una cançó <laughs> tipo hey, heavy de eh, no? CDC vale, perquè és l'autopista en l'infierno la de How to Hell la de How Way to Hell, eh? ah, malo, way to hell una autopista en l'infierno que espero que que, que l'infern no no sigui per ningú, eh? bueno, que, és, que passa que és, un, moment, un moment que tenim aquí, vina, vina. Sí, sí digue, vine digue, digue. Albert López, un aplaudiment a Albert López. bien, bien, bien. Què que un... Explica, explica. No, que explicava que la Caixa és Aquenhein, nació de la CDC. Molt bé, i què saps de CDC? Pues DC és un grup dels anys 70, 70 pocs, que fa més d'un mes va morir el, el, el cantant el guitarrista que era el, el del grup. Uh -huh. que va morir de, amb 64 anys, però no se sap bé de què va ser. Com es deia? Eh, ma, eh, era Malcolm com jong. era el germà de l'altre de l'Anus. No? Sí. era el que feia més elespectacle als no? sí. concerts. El, el, bueno, el guitarrista és el que porta la música i això del show, però el germà és el que portava el grup. Ajà. Uh -huh. Molve, bueno, crec que tocan. Ah, no, no, no, no, no, no, tocaven a C -C. que tocan són els Guns N' sí, sí. Heavy, Heavy música Heavy. Molt bé, doncs, eh, el posem? Sí. Sí. Pues venga, endavant, How I to hell. Aici said wow I said wow, yeah. I, said, wow oh, oh. Oh, I think I got one more in here I said wow Estàs escoltant Ràdio Caliu Un programa diferent i divertit per a tothom Bé, molt bé Tornem a una altra vegada a Ràdio Caliu Tornem a ser aquí vale, I ara doncs eh, us volíem convidar si i que esteu al bar parleu no gaire ga alt sí. gràcies i ara us volem convidar a, a fer-li una entrevista a la nostra companya amiga sòcia Noemi mi tàpia a veure què serà què que bueno, d'aquí de la taula és la, la sòcia més jove no o si sigui, sí. més que porta menys temps al caliu no sí. i bueno volem fer com una mena d'entrevista no? perquè ens expliqui una mica doncs bueno la seva, les seves sensacions de moment al caliu, què li sembla, i tot això. No sé, vale. Pere, si vols sortir-li alguna pregunta. Bueno, sí, a veure, jo li volia començar preguntant com va conèixer l'entitat, tu, eh? Nuestra... sí. Sí. com ho coneciste l'entitat nostra? Bueno, tenía un poco de vergonya. Eh, perdona? Tenía un poco de vergonya. Una... Això el primer dia que vas arribar a Caligó. Sí. Però el, el Pere per que et preguntava com vas conèixer Com vas conèixer, Com vas coneixar la teva sí, mare con... o la o, o, o algú de... Calió? No no, ni... no, Com lo el Caligó? Com vas no. conèixer no. Me a llamaran a mi mare del taller i se lo picaron. Sí, però qui fou? Qui fou es que se lo dijo la, la directora, la secretària La secretària La secretària I Ya, en esta de què ens coneixia. O no o no, o no lo sabes. Bueno. Ella llamó aquí, se la picaron y ella llamó a mi madre. Vale? Pues molbé. Y quines sensacions tens? T'agrada venir? Hombe. creus que t'ha canviat la vida un amic, t'ha canviat la vida aquesta entitat? Si, si, te ha cambiado, si te ha cambiado un poquito la vida De, de, de, de estar en casa de, de no conocer gente De no relacionarte claro. Bueno ten, eh, Estaba un poco así ¿Estabas aburrida? Sí, timidilla ¿Estabas aburrida viendo la tele? Pues sí. ¿Viendo la tele no en casa? Sí Bon, això passa molt a molts, eh? de, vols, de, de vosaltres també, no? Que abans de, de, de venir al Caliu estava a casa, mirant la tele, no sé què. Sí. Ja teniu aquesta opció de venir aquí al Calleu, conèixer gent, no? Sí. I què tal? Què tal? Què et sembla la gent del Calleu? Bé. Ja tots, no? Sí. <laughs> ja he conegut gent així, amics i amigues. Sí. sí? Ja? Molt bé. Sí. Que és el que més t'agrada del Calleu? L'activitat. De hà diràs fem? Sí. Clar, tu també estàs al grup de del grup de joves, no? sí. tal? Perquè bueno, Hola. tu que, que, que tens ara, 30, 39 anys, no? Què dius? <laughs> què dius? Què dius? Si Quants... dius? 23? 23? Sí. Mol jova. Mol I, i explica'ns què feu al, al grup de joves què, què feu al grup de joves? Uy. Ai, no sé. Com que no saps. Has anat a fer sortides amb el grup de joves, no? Sí. I què feu, què feu? Que, que heu anat a visitar aquest any? Te'n recordes? No, a, a, el dia de sopar no ho fei. Um, però heu fet sopars, no? Més, més un sopar. No? Sí, uh -huh. ha ido contigo. Sí, jo vaig coincidir una vegada amb tu, és veritat, que vam anar al Mare Magnum. Exemple. Sí. Abans aquell dia crec que vam anar al Museu d'Història. Sí senyor. I què recordes al Museu d'Història de Catalunya? <laughs> recordes algun? De de, de, de algun va Ah, sí, si jo l'echo. Que hicimos una foto la i jo. La Ana, Ana Valllori, no? Sí. està aquí la Ana Vallori. Ah, està està, classe. Està classe. Vale. Bueno. Sí. Volvémole. Sí, sí allà, no? allà al Museu d'Història, hi havia, hi havia carruatges no? Antics, eh, no? I vehicles antics i, sí, sí, sí, no? sí. Molt, molt bé, molt bé. Lana Vallori, sí, senyor, un aplaudiment a Vallori. Ana, Ana. Clara. Vina, vina. De de, de de pujar els decibels Sibells aquí, vam una cosa bàrbara. Molt bé. què més que més. Eh, molt bé I, i, i què et sembla el grup de joves? T'agrada? Sí, no crideu, home. Eh. <laughs> és el de Sur. Molt bé, molt bé expliques? no sé alguna pregunta, tens alguna pregunta per la Noemi? Silvia. Que apropat, apropat. El degradó A mi, moltes coses. Quines preguntes? Lluís, tens Alguna pregunta per Sí. Digues. Sí? Com? Que, que li gustaría relacionar-se. Que com? No, però, però la, això no és una pregunta. Una pregunta no. sobre sobre, sobre, que, sobre la seva, el seu pas fins sí. ara al Caliu de la Noemi. Sí. La Noemi era estar al grup de joves, no? Sí. Eh, eh, a part del grup de joves eh, fas, algun taller, fas, fas el taller de ràdio, no, el Caliu? Sí. No? sí. Molt bé, molt bé. sí. Uh, uh, quin taller vas? Quin taller vas? No? El que estàvem parlant ara, no, Lluís? El taller de sí. ràdio Caliu, què més? Que, fas, alguna, fas alguna cosa més de taller o activitat a més de ràdio Caliu ah, no a, a informàtica a informàtica a on informàtica. Sí. Informàtica, no? sembla que anaves al no? mal cop sí. uh -huh. uh, a veure uh, m, quina, quina imatge et donem nosaltres Aquí? A veure, vull dir si, si, a veure, jo sé que d'aquí a poc te'n vas lluny te'n vas bastant lluny uh, Vull preguntar-te quina imatge et donem perquè vull preguntar-te una mica si ens trobaràs a faltar. Estan, estan tan lluny, estan de tant tant alguna de vez en cuando una, nos hecho de menos al Pera a, a la Silvia a Luis mmm, te puedes encontrar en alguna situación que nos puedas encontrar a faltar ¿quién es la pregunta Pera? Ver, no, no, no, no, sí no, si sí, sí nos encontrarás a faltar realmente no, Pera a todo a todos, ¿no? sí vale pero vuelvo, ¿eh? No, claro sí, sí, sí pero ya digo que dentro de poco te marchas lejos sí Y entonces, pues claro, cuando... Pobre de ti que no, eh? eh? Que si no vuelves te vamos a buscar, eh? Sí, <ríe> <ríe> vuelvo. Algú del públic té alguna pregunta per la nostra famosa d'avui? Sí. Ui, No? No ha contestat a nadie. Li pregunten si està a gust el Caliu. Sí. Ah, sí que mt' agradada fer el caliu tu quanarris aquí a les 5 de la tarda quan arriba el moment de venir el caliu Noemí que és el que més t'agrada di sot avuig vaig al caliu perquè no sé vaig a parlar amb alú no sé donc bueno no sé jo particularment jo estic molt content que la noemí estigui al caliu com que estic com molt content que estigui a la síilla del pere però no sé l'escial al Noemís està corrent molt a radiodio caliu li agrada molt se li nota que ho fa no? que t'agrada venir a la ràdio Sí tot i que em falta una mica arrencar no? sí, <ríe> no, bueno, a tots però... ens falta una miqueta però, bueno. però molt bé a po -po poc a poc a mi també me va passar el mateix sí, no? jo abans anava a la 6 a mi? Ah molt bé, molt bé. Pues, la discoteca, la zumba el què Silvia? ritme, ritme, la ràdio és ritme és ritme la ràdio que deia... Marco. la discoteca la zumba i, oh. I els esports en marxen Silvia? també m'acaben de deixar un regalet no ho diré <ríe> <ríe> posem una cançó? vinga, vinga. vinga quina, quina, quina cançó? quina cançó podíem posar? quina cançó? Uh, estava pensant si em deixes ja que acabem l'any si em deixes, eh? la petita rambla del poble sec, dels ses freixes. Però aquesta ja la vam posar. Sí, bueno, ja la vam posar moltes vegades, però, però, però, però és molt bonica. Per això, per això ho proposava. Per això us proposava, a veure si, si estaves d'acord. Si no estàs d'acord, no, eh? però... Sí que sí, tenim problemes amb el... Eh? amb el Internet. i jo proposaria una altra cançó. Vinga. Vale? D'acord, que són del, és una cançó que han fet al Xarango, Val que es diu agafant l’horitzó, que surt amb molta gent cantant, i que és molt bonica. D'acord? Sí,s pues vingaf. La història, Portem en elles un llarg camí, viure vol dir tendre partit. No volem fum, no volem dracera, aquí no venim a fer volar banderes. Contem amb tu, ara no pots ballar, un dia un per tornar a començar. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. I'm agrada la, la ràdio Escoltar Radio Caliu Onda de Sants, 94.6 de la FM Tornem aquí una altra vegada a Radio Caliu, com deia ah, la divers, a l'Ateneu Divers al bar del Quina Barra eh, bé, i ara tornem retornem una mica amb, a, amb els esports emergents que, que, que han fet durant l'any però volia destacar la la Sílvia volia destacar un esport emergent que és l'escalada, no? Sí. Doncs som-hi. Pues... T'hauries d'apropar una mica el micro. Sí. Som-hi. L'escalada que la vau fer... Eh... El dia 12 de l'11 de 2017. Quina, quina exactitud. I què, què, què vau fer? On vau anar? Eh, fueron se foren andando hasta el deportivo. rellenaron el, el papel y després con la cuerda la cuerda escalaron. Y després hicieron una foto del grupo. L'escalada vale. eh, va anar a un recinte tancat, ¿no? Sí. Vale. I, i bueno, allà us Y va posar, os va equipar d'alguna manera, us van posar alguna mena de bambes? En, la corda i... Mm -hmm. Us van lligar una corda a uns, sí. uns arnès. No? I arnès. Arnès és el cinturó que us posen, sí, no? Sí, el cinturó. Molt bé. Cinturó. I, i, I els peus? No us van posar unes sabatilles especials? No. Ah, no? No. Bueno, normalment es fiquen unes sabatilles que li diuen peus de gat. Ah. Sí, són unes peus més especials yeah. perquè s'enganxen o sigui, es, millor a les a Maiorca a neu pujant. Sí, sí. I Què tal l'experiència, Silvia? Pues una mica de por. De por? per què? Perquè era la primera vegada i y... aja. me costà un poc. Però bueno, heu de pujar molt alt? Es pujava molt alt? Sí, bastant. Aja. Sí? Sí. Bé. I, o sigui, vas pujar gairel o què, No, no, no, no tan alt. No? Tu fet escalada, Noemi? Saps és, escalada? no, Saps què és l'escalada? No sé escalada alguna vegada o no vegada? No. T'agradaria fer-hi? No, no. No, no t'agraden no les alçades? <ríe> no. no Tens Va vertigen o okay. què? Fa por? Sí. a mi també. No les alçades no no gaire. I què menes que me dicis, Lleia? Era força gena què? Sí, el Dani, el Isaac, el Dani, Isaac, la... aquests que es, que es repeteixen, no? Que són repetits. Sí. Els <ríe> <ríe> bassons. Els bassons. Y bueno, gent, ¿no? Més de 10, La així. Núria, la Mónica, ajá. Uh -huh. Y yo y el Andrés. L Andrés. L Andrés té, o sigui, motivació, eh, a fer esports sí, emergents, està molt bé, sí. está molt bé. Està molt bé. Y bueno, que repetirías o què? No. No. d'acord. No. Bueno. Vale, vale. D acord, d acord. Pues res, alguna cosa más, esports emergents? Eh, pues està sí, molt bé. Sí? Eh, eh, últim fem una foto de grup de grup. Molt bé quia nota li donaries eh, nota final de, de les coses que has fet d'esports emergents? Quina nota final li donaries? Un 8. Un buit bé està molt bé. No? Sí. Qui és el monitor d'esports emergents? El Gavi. El Gavi li dones un 8? buit. <laughs> Ai, ah, Elèctor també. El L'héctor sí, és superprofessional, és un sí, tio sí. superprofessional. Però el Gavi... Sí. <ríe> no, també, també bé, és la broma. Molt bé, doncs... Eh, vale. Agarrate huelos! <ríe> Aquestes bromes internes. <ríe> no se sent, no se sent. Si vols dir alguna cosa t'has d'apropar a la taula i dir-ho al micro. Inés. Jo crec que el monitor serveix per l'acompanyant, perquè sempre té cada un acompanyant, és el Gavi. Ah, d'acord. Vale. Sí? Molt bé, molt bé. D'acord. Doncs jo, eh, jo volia proposar, com que la Mireia no acostuma a estar aquí a Radio Caliu, doncs, bueno, aprofitaria per fer-li algunes preguntetes, no? entre tots i totes, no? Una mica, doncs, eh, per exemple, doncs, la Mireia a l'altre ja que com portes el Caliu, Mireia? Bueno, el Caliu m'encanta, és molt divertit Tinc uns companys que m'agraden molt fa molt de riure Bé, bueno, són una joia Però mira, ja quant quan temps portes al Caliu, et recordes oh. quan vas entrar? No me'n recordo jo quan vaig entrar No? No me'n recordo Quan farà això, una setmana, un any eh, Cinc anys? <laughs> a veure, no me'n recordo, la veritat Fa temps, no? Sí, fa temps, fa temps. Fa temps. Més que la Noemi, no? Bé, sí, bueno, sí. <laughs> bueno, A veure i que sí. Eh, I eh, com vas entrar? Com vas conèixer el Caliú, bueno, eh, No Noemi? mi perdona. Bueno... Mireu, ha dit un poti, poti de noms aquí dintre. A que... través de Jury Montéis, sabeu qui és ah, el sí, Jury Montéis. Sí. Bueno, de fet, el Jury participava a Radio Caliú fa molts anys. Em va parlar de, del Caliú i jo li vaig dir, Jury, i per què no no vaig preguntar si puc entrar o no puc entrar, Ahà, molt bé, molt bé. i des de llavors que m'encanta. En enviem una salutació al jury que va, va ser durant molt de temps participant de Ràdio Caliu i soci de, del Caliu també, eh, i, i a partir d'aquí vas entrar al Caliu, no? Al sí, vaig entrar al Caliu i molt bé tots els companys molt bé, molt bé, cap problema tinc. I ja coneixies al Carles o el vaig conèixer al Caliú? Des de petitet, en l'altra feina que, que tenia. Ah, d'acord. Vale. I, després, eh, vale. I eh, arran que tu t'apuntessis, es va apuntar després al Carles? Sí. apuntar a la, la vegada? No, primer jo i després va entrar ell. Ah, molt bé, molt bé. Si teniu alguna pregunta, alguna curiositat per fer-li a la Mireia, en qualsevol moment podeu interrompre, eh? Sí, sí, eh? La gent del públic també, eh? L'Alfredo, que el veig molt motivat també aquí al sofà. <laughs> Molt bé, així que després de la randa que tu vas entrar al Caliu, va entrar el Carles, no? Sí. Li vas recomanar? Diguéssim. Sí, li vaig recomanar. Molt bé. I bé, no? La... Bé, molt bé, molt bé. I recordes la primera sortida que vas fer amb el Caliu? La primera de cap de setmana? O... Ens sembla que vam anar a Núria. Una vegada vam anar, vam anar a Núria, que me'n recordo, amb, la... amb tots els companys que vam anar amb un, un castell da de, de, de, de, de Núria. Ajà. Anuria. Sí, sí la, la primera sortida que vas fer amb el Calieu va ser una sortida a Núria. Sí. A l'hivern o a Llistigua era? Pensava que, que era a l'hivern, Va ser molt guai. Molt. molt guai. I Mireia, a què t'edicas? Bueno, jo estic treballant a un, bueno, a un de, allà ah. a Linau. Sí. A A sí. Algú coneix Inaud? Sí. No. Bé, bueno, soc de... Mm, faig neteja. <ríe> molt bé, molt bé. I què tal? A ver, és una mica dur Cuideu que, per... que això ho sent, eh? els jefes ho senten. Això, eh? <ríe> és una mica dur perquè clar, el problema no, no és el nostre, el problema és que quan entren els clients eh, van a comprar i beuen a dintre de les habitacions, fumen... i, i bueno, Cada dia cada dia hem que estar netejant habitacions i lavabos. S'embossen els lavabos i uh -huh. clar, això és molt, molt perillós perquè hem de posar els aguants. Ja. A quina hora entres? A, a les 9, de 5 mitja a 9. De 5 i mitja? De 5 i mitja a no. 9? 5 sí. mitja de la matinada? No, mit, bueno, acabo a les 5 i mitja, perdó. Ah, entres a les 9 sí, i acabo a les 5 i mitja. De sí. I després vens al carió? Sí. Déu-n'hi-do, eh? Molt bé. Molt bé. A les 9 i, i t'has d'aixecar? No, a les 6 i mitja cada dia. A les 6 i mitja? Del dematí cada dia. Sí, Déu-n'hi-do, no? tens gairebé... Perquè el meu pare, com treballa també, doncs m'aixeco jo i després el meu pare. Uh -huh que la màma manda portar ja al Palau dels Diputats perquè tenim un event molt gran. Ah. Oh, que que que al, al, al Parlament, vol sí. Sí, algun sine, allà. Ah, oh, i què no fa? Demà fa un evento. Ah, un evento. Ah, sí, aneu a treballar, verdad. Demà treballar. Ah, va vale, vale, vale. A servir. Molt bé. Sí? És que tenim a l'Albert ah, aquí, al sofà que també, que també treballa a Que déu no? 50. I, i, val, i com vas? Uh, fins a la feina? De casa a la feina com vas? Uh, Porto el meu pare i després baixo sola. El ah, porten en cotxe i després sí. baixes en, en ferrocarrils? Sí, uh -huh. amb els companys, clar. Vaixes amb sí, baixo més gent. Molt bé. I com vas aconseguir la feina? Doncs... Pues, amb... Bueno, el coneixeu... El... Icària. És, sí, és un, és que no se sentirà. Si voleu parlar, veniu aquí a la taula, perquè si no no s se sentirà. Però, bueno, espera, ho pot explicar la la, la és, un, és un, taller on abans feiem gràfiques, és a dir, gorros, amarretes, eh, boli, bolis, maceros, de tot. Volvemos, eh. Bueno, i quan portades si treballan al in out? Ui. Jo sóc batarana. Sí. O sí sigui, podia ser jefa ja. Sí, però no puc ser-ho. M'agradaria, <ríe> perquè és molt fàcil, molt fàcil fer labavus. Ja. Però és bastant dur, no? Sí, és bastant dur, però bueno. Ja imagino. I quan, te, o sigui, abans de treballar a out treballaves en algun lloc o Treballava al al Paidea. Abans de, de fer... O sigui, abans de fer un altre un altre vaig estar m'ha estat a a allà a, a Pedralbes. Ajà. Estan trenant la Navalldori al estudis aquí a Quina Barra. Molt bé. O sigui, vas treballar aquí al on, perdona, com, com El Paideia. i després ja I abans de Paideia Sí, vaig anar a fer pràctiques però no me'n recordo on vam bé. Molt bé, molt bé. I ara tindràs vacances o què? Mm, començo... Dies, eh? Bueno, el 31 està, està ple, uh -huh. el dia 1 treballo de 11 del matí a 7 de la tarda i... I el dia 2 també, el dia 2 també treballo. Però tinc vacances per Reis i per Nadal. Molt bé. Sí. Intentaràs descansar, no? Sí. Sí, perquè el que em ve és molt, molt dur. Molt bé, Mireia. Tens alguna cançó que, que puguem posar que et vingui de gust? Algú té alguna pregunta per la Mireia, alguna curiositat aquí els, els amics de la taula? No? Sí, alguna curiositat, res. No? Sígui. Mireia, com vas conèixer a Fa Marek? AAlbert PerAlbert Alguera. Sí. Vale vale. Gràcies. Ah, eh, alguna cançó? Mireia que et vingui de gust sentir. No sé. Ara mateix? Ai, no se' corre.. No? No? Alguna sugerència, alguna cançó que vulgueu escoltar ara mateix? Chaquira. Tome noeda, la ¿Qué qué ha, ha dictado? Un <tose> momento, sentí primera la Navajori, perdoneo. ¿Kina? La, la, ¿La de? La cajura pique, la, ah, la, la de en la morela, en la enamoré. La, la, la de bicicleta es la que le dedica al el... no. no, me enamoré, ¿no? no sí. Pues pues ya me enamoré, continuemos el programa, ¿vale? La vida me empezó a cambiar La noche que te conocí Tenía poco que perder Y la cosa sigue así Yo con mis sostenes rayas Y mi pelo a medio hacer Pensé que tú todavía eres un niño Pero que le voy a hacer Es lo que andaba buscando El doctor recomendando Creí que estaba soñando Oh, oh, oh. ¿De qué ando pa'l parte a lo y voy pateando oh oh con wow, mi amor nanana amore yo vi solito y me lanse me, men me nanana amore me, me, me, me nanana amore mira que cosa bonita que boca más redondita me gusta esa barbita Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que Bien lo estamos pasando oh, oh. Oh, Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Me quedo otro ratito Nunca creí que fue así ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche lo oh, pensé Este pa' mí o pa' más nadie e -e -e, Pa' mí o pa' más nadie e -e -e, Pa' mí o pa' más nadie nadie Este pa' mí pa' más Mira que ojitos bonitos Me quedo otro ratito Bé, tornem a ser aquí una altra vegada aquí a Radio Caliu, que s'has repeteix la Falca. Uh, uh, uh, tornem a ser una altra vegada aquí a Radio Caliu, a uh, una de Santse 94.6 de la FM i bé, després de parlar una toneta aquí amb la Mirella que convidem a que continui a la taula, si així ho desitja. Jo eh, passaria a parlar amb la amb la Tapia, una Pia, de, del Caliu molt coneguda a Radio Caliu perquè és forma part del, del programa si us plau jo demanaria una mica a la gent que està allà al fons que, que parles una mica a cau d'orella <ríe> perquè si no se sent aquí <ríe> i de, el que comentava eh... Ui. <ríe> he estat a punt de tirar un micro sense voler bé, eh, el que comentaven Noemi aquests dies eh, eh, què faràs? <ríe> Vull de vacances Tan vas de vacances? on? A, a on, te, a on vas a vacances? Mi? Jo? Ai, sí, tu. Eh? A República Dominicana. Se'n va a República Dominicana. La, eh? Poca broma, eh? Poca broma. Ai, ai. Molt bé, molt bé. I quan? A, a quel Aquest dissaltat. Aquest dissaltat te'n vas cap a, cap a República Dominicana? Sí. Agafes l'avió? Te'n vas a l'aeroport del Prat? Sí, sí. Jo Diuen per aquí i estan cridant que cuando vuelve, però espera un moment que encara comença, s'han començat l'entrevista i parlant des del principi, després ja... Després ens diu quan tornarà. Després, després dius, ah, vale. No? vale. I, uh, quan, quan has dit que marxes? El, El 16. Si sí, aniràs a l'aeroport del Prat i agafaràs l'avió, és la primera vegada que agafes l'avió? No, ja. la segona. Es... I, i te'n recordes el trajecte que vas fer aquella vegada? On vas anar? Jo? Sí? A Santo Domingo. Ah, sí. Vale, vale. Clar, vas venir no, de Santo Domingo? Clar, clar, molt bé. Molt bé. A veure, un moment, a veure si la gent del Trenca del Cas em va trencar del... al coaching. deu anar. Molt bé. I... Quant, quant, quantes hores són de viatge? Vas directe des de Barcelona a Santo Domingo o has de fer escala? Dos no a Wow, Fas de, de Barcelona a on? Primer? A, a Madrid. A Madrid? Ah. Sí. I des de Madrid? A Santo Domingo. I, i a, faràs escala de Barcelona a Madrid? I a quina hora surts a Barcelona? T'has aixecat molt d'hora o què? No ho sé. No te'n recordes. No. Aha. Bueno, I allà agafaràs un avió a Madrid? De Madrid a Santo Domingo? Sí. Quantes hores són? Mogollón, ¿no? Tres o tres cuatres ahí ¿Sí? Sí O poche una mica más, ¿no? O dos o do una ahí. ¿Qué era, ve? ¿eh? Yo creo que pasas al día al avión, ¿o qué? <risa> ni, me <la> <risa> ni, ay, ni me lo sueño Ni me lo cuento ¿Ya me ganas o qué? Eh, sí. sí ¿Y vas a Santo Domingo Capital, la ciudad o...? La capital ¿A la capital? Sí ¿Y estarás allá todos los días o...? No Voy, voy al pueblo de, de mi abuela Ah, molt bé Molt bé. saps com es diu? Un nom molt raro <ríe> Un molt raro, molt bé, molt bé sí. I o sigui, la teva avia tindrà moltes ganes, a veure? Però. Sí I tu? Jo també vale. okay. I amb què vas? Con la mama Ah, molt bé Solo dos Només les dues? Sí vale. I allà què, aquí, aquí, quina família tens allà? <ríe> a mi ve pare Eh? A mi padre. I ah, a mi no, tes no. abuela. Ah, I germans o germanes? No, no. està allí a Nova York. Te l'ha dit jo. Nova York? Sí. La, tens una germana o un germà que viu a Nova York? Una, una germana. Explica'ls una mica aquesta. <laughs> Explica'ls una mica això. Sí, es... La Noemi té, té una germana que viu a Nova York. Sí, però viuen en Maryland. Maryland? Sí. Ah, això està molt a prop de Nova York. Uh -huh, sí, bé. sí. I has anat a visitar-la alguna vegada o què? Mi mami. Tu I t'agradaria? Uh, sí, sí. És ser molt diferent, no?, bé, als Estats Units aquí. O... Jo, jo me l'imagino molt gran. Als Estats Units molt gran. molt gran. Molt gran, molt gran. Marxes? Santi? No, estic a mirar-me un piqui. Vale. <laughs> molt bé. Molt bé, molt bé. I, i quan porta ja a Estats Units la teva germana? No podries anar a visitar-la? a Santo Domingo i després a Maryland. T'agradaria o què? No puedo. No t'agradaria? Sí, però no puedo. Per què? Per què? Perquè no tinc residencia espanyola. Però per anar a veure la teva germana necessitaries tenir residencia espanyola? Sí. Amb el passaport de Santo eh, Dominicà no, no no pots entrar? Ah, no No. Això és culpa del Trump. Segur. Del Donald Trump. De la, la, la poder... És que no sas, se no, no, no la gent que està escoltant la ràdio no se sent, Inés. Sí, agafa un, apropat un micro. La Inés vol dir un, vol comentar algun? Calic cap al sortir d'un país. Apropat veus. Pagna per, per sortir d'un país. Apropat més, Inés. Perdona. Per sortir a un país sí. i anar a un altre et demanen la nacionalitat. En aquest cas seria l'Espanyola, per això t'està dient que no pot. Sí. Bueno, no no, sí la eh? no entenia per què, que no entenia per què, no sé, de República Dominicana no poden entrar a bueno. vacances com a mínims als Estats Units. Una cosa és que, bueno, que dins de la seva locura no deixin entrar, no, no, no puguis estar allà per viure, així per així per les bones. La, no. la meva vada, la meva sí, perquè tiene la ciudadanía española. No? Ah. Ja, ja, ja. o sigui, la teva germana va estar vivint aquí una, una temporada. Sí. A Barcelona sí, però se fue de Sant Domingo uh -huh. y se fue para allí a Viví bé I, i quan va marxar als Estats Units coneixia algú o, o va marxar així una mica a la valenta? no tenien noms d'ami estam parlant del teu viatge a gutig i té alguna pregunta a fer-li a la a la Noemi, li pots fer eh? eh, qual torn dia 9. el dia 9 de, de gener tornem a tenir aquí a el no sé. Però bé, bueno, això que triguin a arribar, no? Sí. Una pregunta. Sí. Eh, és molt dur, no? No poder anar a veure la teva germana perquè, clar, tu la trobaràs molt a faltar, no? No, però la veo pel Villallamada. Ja ha vingut a Barcelona alguna vegada? Ha vingut? Després de, de, de viure allà als Estats Units? No, Junts? estava en Sant Domingo i vine aquí a Barcelona. Ah molt bé, molt bé. Ara, de, dels Estats Units a Barcelona ha vingut alguna vegada? O... No. no. Molt bé, molt bé. Sí, bé. Necessita la invitació. A no en sé si has de dir Carles el Carles, a eh, acosta't al micro. A, port, a prop a tal. Que necessita la, la invitació, no? Sí. Vale. Si t'han de fer la, la invitació perquè vingui. Sí. A molt bé, molt bé. Triga, i... Us ajudar a prop al sí, micro. Eh? que si voleu parlar, us heu a prop al micro. Molt bé, molt bé. I i noi eh... què faràs? La festa de Nadal. Si ja és curiós, no? Allà... com ens com imaginem al Nadal. Com a Blanc, no? Blanc que vol dir. Eh, no sé, jo no Blan, què séle deè?le de què? Ple de neu. Ple de neu no? ens imaginem no? com surar la tele, bàsicament sur la tele el Nadal.le de neu. No? Això és curiós perquè hi ha una part de la, de, de la humanitat del món que no es, que no es té en compte, perquè, per exemple, no. a, a, a, molt bé. Per exemple, la República Dominicana, ara quan arribis, està nelevant. No. No, no, o sigui, allà segurament... Verano, allí. És, és estiu allà, no? Sí. Molt bé. I, i allà la gent va visfraçar d'alguna manera? O sigui, va vestir d'alguna manera per celebrar el Nadal? Com a la colta. Eh? Com a la colta. Com? No t'entenc, Noemi, perdona. Com a la colta. De Papa Noel. Ah, de manga corda. Sí, sí, però vull dir, per exemple, van vestides de Papa Noel o coses no, així. No, no, no. no. Allò no es vesteixen així de Papa Noel ni de res. No. Allà, al no. Nadal. Però celebren. Sí. Uh -huh. Molt bé, molt bé. Es un moment, Lluís, em pots ja, deixar... si, bueno, si voleu entrar, podeu, anar entrant i, i sortint del micro, eh? Seieu, seieu, Un moment, no Com, y com s'agres, <laughs> com, com es fa, com s'agrega a nada eh a a, a Perquè allà no és igual que aquí. I com es celebra? Pues es celebrarà igual, que, passa que en comptes de fer fred Cere, fa la calor. Celeb... Celebra igual, lo, es celebra tot l'any igual, tot l'any l'hospital. Perquè allà, per exemple, el Roberto, tu tens, eh, tens família o has nascut allà d'on? Allà a Venezuela. L'hospital, tot l'any. O sigui, allà la temperatura és més o menys sempre no la mateixa. Mi no I es celebra el Nadal allà a Venezuela? En... I es vesteixen d'alguna manera? Sí en família. No, no, per si sí, es vesteixen. Aquí, per exemple, no no tenim... no, no, no, no, no sí, ha ha un Papa Noel, le llamamos a no Sant Papa... Nicolau. Sant no maduro, eh. <laughs> Cuidado. Pero sabiao, que el, el Papa Noel vestit de vermell és un invent. Jo sí lo sabia. és un invent de la Coca-Cola. Sí, sí, mol bé. Perquè perquè originàriament com va vestit el Papa Noel, o Santa, o Sant Claus, Santa Claus, ve Verd, és una ciutat. Sí sí, originàriament que, eh, si no tinc malès, a qui em podeu corregir? Si no tinc malès, el, el Santa Claus, Sant Nicos és, és d'Escandinàvia, de, no? del nord d'Europa, sí. de, de, de, de FinIslàndia de Islàndia. Uh -huh. I clar bestien ja d'una altra manera. Però va arribar a la multinacional Coca-Cola. I es va inventar un anunci, on sortia de vermell. Barmeil, oh, no. Claro. no existia el Godabul. Sí, sí. perdoneu, a uh, Papà Noel uh, em sembla que venia de Lapònia. Sí, ah. la Lapònia. Sí. seu, seu, seu Lapònia eh, i això que engloba, Finlàndia. Finlàndia. Ah. Finlàndia. Sí. És Finlàndia, Finlàndia, Noruega. En... Sí, en té part de Noruega també. La de part, de, de part del nord, molt bé. Molt bé, molt bé. Jo, jo quan vaig anar, vaig, vaig anar a, la, a, la, a la part surt i me'n recordo que va ser un viatge preciós que, uh -huh. que, que vaig estar augmentant en l'anterior programa i a mi em va encantar. Uh -huh. molt I vosaltres eh, creieu, això és una pregunta una mica, no? Eh, bueno, jo vaig veure en un reportatge que bueno, això suposo que seria, no sé si seria tot de veritat que hi havia un, un Santa Claus de veritat allà, per allà al nord d'Europa sí. que higia les cartes que li enviaven. No sé, us ho creiau això. A veure, a veure, és que sí. passa ser pa... mica difícil això per creure el eh? Suè.ure Però podia ser no? A veure. Jo sé que hi ha la classes la casa santa claus a la lapònia a la lapònia finesa i rep i reben correu d'arreu del món Això sí això sí que això sí que ho puc confirmar-ho' uh, del, del traje verd no ho sabia però bueno m'ha estranyat també veure també un papa Noel vestit vestit amb màiga curta com diu la com diu la Noemi com, com celebren aquels denals però jo penso que tots els països d'Amèrica de, del Surd és quan estan fent el, el solstici d'estiu. Uh -huh. No només és Santo Domingo sinó gairebé tot Amèrica del Sur. O sigui que, mm, crec que, crec que crec que és possible però bueno, no, no, no me l'imagino. I serà el primer de que celebres allà o no? ja, ja ha celebrat el... sí. sí, no? quan tens portes a Catalunya a Barcelona Noem mi? De 2008. Molt bé, molt bé. I qui serà la primera persona que vagis a visitar allà? A teva avia o què? Aquí. A, todo. a todos. No? Sí. Molt bé, molt bé. Menos a... Menos a mi dos abuelos. Bueno. Que tan... I què tens ganes de fer allà? Alguna cosa? I no ve sé. el time. Sí, no? Anar sí. a la platja o T'agrada la sí. platja? T'agrada anar a la platja? i ja aniràs a la platja? ja? Crec que sí. Sí, no? Sí. Tenim a la Sílvia aquí a la taula, vinguda la Sílvia, queè tal Sílvia, com estàs? A prop el micro? Sillvia Silviac,è tal com estàs? Diu la, la noemissa se'n va de viatge a República Dominicana. M'ha dit si la vols acompanyar. Bueno, bien. Si, si no me dijo nada. No? Ah, perdó, que liante que soc, eh? Soc una mica liante, perdona. perdona. perdona. No, que diu, la, la, lo que sí que, això sí que m'ha va dir la Mireia, que la Mireia, si vol, que m'ha preguntat, que et digui, Sílvia, si vols anar a treballar per ella. <ríe> això sí, tu treballaràs, però els, els diners se'ls se emportarà ella. Uh, espero, Màcim, espero, Magariño. Ah, es, es, vols? No? claro. Uh, Molt bé. I ah, abans que parlem de les feines, Enhoimi, eh, tu estàs treballant? Sí. Què estàs fent? Sí, ja t'ho dije. Va, però sense parlar aquí a la ràdio, dona. Si ho sí, eh, si no, no, eh? No. Vale. I tu, tu, tu Sílvia, sí que estàs treballant, no? Sí. Tens a prop al micro, que si no no t'asento. Sí. Sí, estoy trabajando. tal? Me... Ay, sí, estoy trabajando. Perser, eh aquí és molt típic, eh, quan arriba el Nadal a les empreses, a la gent que treballa, vale? Afans, ara no ho sé, de donar-li com un lote, un lote de coses, no, de, de, de begudes, de de, de torrons i tal, això, la ho donen? A nosaltres no. Eh. A més, sí. no. a nosaltres sí, calendaris. No? Vos us donen calendaris, Mireia, Alinaut. Sí. A sí. Oh. I Noemia, tu sí? Sí. I, què et donen? <sí> què et donen al lote? Coses, coses vale, que es poden Pero... dir legals o il·legals. Però alcohólico no, alcohólico no. Al, no, vale. no. Més dolços, turrons i coses sí, així, no? sí. polvorons. Sí. Sabeu quin és el polvoró que més m'agrada? Eh? No és interessant això, però bueno, jo diré. El, el polvoró de llimona. A mm, mi mm, la xocolata. A mi tu? el dudo, el queso. El torron d'almendres. Molt bé. Ei, hey, no cridio, per a l'amor de ellos, Carlos, l'expulsava, fuera. Ah, eh, ah. Eh, molt bé, molt bé. I a tu et donaven, Sílvia, el lote, a, a la feina? Abans, abans. Molt bé, molt bé, I ara ja no? Ara ja no. Vaya. I, i quina empresa és per fer una, una reclamació? <laughs> <laughs> que bo, el TEP. El TEP, molt bé. M'ho apunto aquí, ah, no, no, no. El, TEP, eh, el TEP. Com es diu el jefe? <laughs> Roger, ah, el Roger. Roger. El molt bé, doncs l'enviarem una carteta al Roger. <ríe> <ríe> Inés, si ja us he de dir alguna cosa, has de dir alguna cosa. L'Ullamant, tinc que Nosaltres no perquè tenim el de... No, no, Santi, Santi. Seu, seu. Fem no, sopar de Nadal. Lluís, que tu has participat. Només, perdona, perdona, Inés. Només Digem. els professors, eh? uh -huh. els nens no. No. Uh -huh. eh, treballo en una escola i llavors eh, no ens donen el rote perquè eh, hi ha el sopar de Nadal, fem el sopar i llavors és el, eh, és el canvi de rote per sopar. O sigui, el que té sopar no té rote i el que no sopar sí té rote. O sigui, hi ha una empresa que sí que en té perquè eh, després no ve el sopar i uh els -huh. que venim al sopar no tenim rote. Molt bé. Molt bé, molt bé, estupendo. Cuidado, eh, has deixat el... <laughs> És molt curiós això del, dels micros perquè no, no, no, no som m molt amics. Jo me'n tinc a anar perquè demà... Ah, sí. amb... Perdona, perdona. Lluís, perdona. Lluís, perdona. Lluís, Lluís. perdona. Vale, Mireia, s'ha d'anar perquè demà ens de treballar, no? Sí. Ei, moltes gràcies per haver participat avui al programa de jo una pregunta, de demà es pot escoltar per la ràdio? Això o, o, ho podreu escoltar el diumenge a Ona de Sants el 94.6 de la FM als voltants de les 5, si no a la web de sí. Radio Caliu hi ha un enllaç sí. Sí. que envia el blog i allà el podeu escoltar quan estigui penjat. Vale. Ja t'avisaré. Un aplaudiment per la Mireia. Fa... Vale, tenim aquí a la taula al Santi, apropa't el micro Sílvia que si no el sentirem. Vale? Tenim aquí a la taula el Santi i, bueno, jo volia, vols ensetar algun, algun debat, Santi? Vols parlar de algun, ensetar algun debat? No, solo les, vaca eh, les vacances de Nadal, la família i què tal? Bé, tu, celebres això el Nadal, t'agrada quan arriba el Nadal o què? Déu, espera, Déu, Berta. Sí, perquè em junto amb la família i, i m'agrada. Un moment que les... perdona, eh, Santi, que la Noemí havia de dir algo? A propòs de a propòs del micro, bé. Que Demà no vinc perquè demà a les 5 de la tarda tinc un pessebre. Tens pessebre? Sí. Què vols dir que tens pessebre? Particip participes en un pessebre? Sí. Ah, ah. A on? tenem a veure? Al taller Sant Camil. Ah, molt bé. Molt bé, molt bé. Si querem venir estan eh? Ah, on està això? En... Està a Calle Ferrer, ah en... no me diuen el número. Bueno, com es diu l'empresa, el lloc? Uh, Escola de Sant Camil. Sant Camil? Sí. Bueno, pues això ho busquem sí, per, lloc, lloc. Ho per internet. Eh. Molt bé, molt bé. Molt bé. Ei, pues moltes gràcies per dir-ho, mi per informar-nos. Sí. Doncs estàvem comentant, aquí, et pots apropar el micro, Inés? A Inés Sílvia, Osti, quin cacao de noms. Sí. Perdoneu, eh? Havia encetat un debat així al Santi sobre les festes, no? ara arriben les festes de Nadal, arriba el Nadal... És un... Cada any és un dia de recolliment no? en què les famílies es veuen i no sé, tu tens eh, per exemple Santi, tens ganes de que arribin sí. les festes de Nadal? Perquè el sopar tot això? sí, sí? sí. us reuniu. A... Um, el dia 24 venen uns el dia 24 venen uns cosins meus a casa meva a casa de la meva germana, que era la casa del meu pare i ara està la meva germana uh -huh. i el 25 anem tots a casa els meus cosins va molt bé sí. Sí. Perdona, eh, Santi. Eh, molt bé, molt bé. I vostes a ajuntar molta gent o què? Pues, a casa de la meva germana estem com uns com uns 13, 14 o així. Nada no fa Inés, eh? no la és una boleta de de paper. Però és que estàs parlant fort. Molt bé. Perdona Santi, que hi ha una, una d'espanyol que ens està boicotejant l'entrevista. Eh, perdona, eh? Eh, us, us reuniu bastanta gent. Eh? sí. Vale, molt bé. I, ah, si algú vol parlar de sopars de Nadal pot, pot venir aquí bueno, eh? o del Nadal i tot això. Lluís, què dius? Jo cada, cada any per Nadal vaig a missa del, missa del Gall. La Missa del Gall? Hòstia, això és molt catòlic. No? Sí. Molt bé, molt bé. I a on? Santnès Sant Cannès Sant bé molt bé. Molt bé. També, eh, les festes de Nadal és l'hostici d'hivern no? que arriba l'hivern, és les festes així una mica més de les més paganes eh? perquè hi ha gent que celebra l'hostici d'hivern però no celebra el Nadal. però bueno, la nostra cultura com que és una mica així cristiana, s'ha doncs, bueno, de celebrar. I tu Sílvia, eh, feu so pas en aquestes festes? Quin és el dia més gran. Eh. Dani del 24, el 25, el 26, el 31. El 24, el 31. Tas apropa més, Silvia. Sí, ja. el, el 24 al 31. Ajà. Uh y -huh. dia de reies. Molt bé. Y te quan arriba aquest dia, que estiguis i això o Sí. sí? sí. I us ha molta gent o què? Mm? Us ha molta gent? Sí. Molt els bé. germans, els pares i tots. Os um, sorrinos. Dios. Puches menja massa, no sé, Ja això és curiós sí. però bueno, això ho decidim nosaltres, no? i no menjem. Déu. Déu Cladió. Sant Cladió. Eh, ja, ja, és puta, no, és, és, és pot ser que és despilfarrimol da molta de, molt de menjar o què? Sí, sí perquè que a semeva fem. A, a, a aperitiu abans de jalar. i després la jalamenta. Pues jo cada any quan em peso almenys m'he engurrat dos quilos o tres si tu abans del Nadal diguéssim pesaves 60 quilos i després del Nadal pots pesar 120 no, puc pesar 63 per exemple <ríe> jo sí que és veritat que sempre et noto una mica més grassonet eh? quan tornes a això és un lot que mengeu mas eh, o sigui, perdó <ríe> Artur mas Artur mas Mengeu més, us noteu que mengeu més quan sí, són aquestes sí, festes? Sí, sí. sí. Per què? Sí. Per què? Com, perquè com bo. que tu sempre tens pica-pica abans de dinar. És com que no, gairebé ens obliguen no, a, sí. a menjar. Inés, què dius tu? No, jo, volia dir... eh. jo volia dir, ja que estem parlant de festes, que normalment mai puc venir i aquest any eh, vinc a la Festa del de Cap d'Any de, de del Caliu. Vindràs o sigui, el Cap d'Any del Caliu? Sí, aquest any sí. Ens deleitaràs amb la teva presència. Això diuen. Bueno, molt, bé, molt bé, seràs benvinguda. I tu com ho celebres al Nadal? Celebres també molt amb família i tot això? Sí, eh, nosaltres hem de celebrar-ho amb família des de, des de fa molts anys. El 24 anem a casa de la meva avia paterna. Uh -huh. Com es diu? Eh, Maria Josefa però li diem Pepe. Pepi? Pepe. Pepe? Ah, Pepe. Pepe? El 25 anàvem a casa de la meva avia materna vam morir Aha. el farem aquí al 26 anys anem a la Cerdanya uh -huh. i al cap d'any ho feiem a la Cerdanya però ens, ens ha fallat tothom ja. i és per això que, que m'ha arribat l'oportunitat com cada any de fer-ho aquí Aha. i aquest any vinc aquí Molt bé, molt bé sí, Normalment no ho celebravà aquí a Barcelona Inés. No, nosaltres al cap d'any mai per la 24, el 25 i Sí, a 24 i a 25, sí. Vale, però al cap d'any marchaveu a la Cerdanya Sí. Molt bé. Vosaltres celebreu el cap d'any, sortiu per ahí de, de bueno, jo vinc aquí al Calig aquest any. I l'any passat em vaig vindre. Va dos anys feinates quasi vits. I què en penseu? Una, una, una tradició que a mi simple, no sé, em sembla una mica, veure, les tradicions són les tradicions, no? Però una miqueta absurdes, que és lo de menjar el raïm? No sé, a mi sempre m'ha semblat una mica us agrada això, de, de menjar el raïm i tal. No. Sí. Sí. i us acabeu al Rai, us acabeu als als al el... Jo sí, al Rai, sí? sí? jo també. Sí? Jo també, sóc l'Albert. Pots agafar una cadires i bols, eh? Jo havia aconseguit tots els anys, menys al últim que em vaig atragantar amb ehm al de Rai. a uh que. -huh. <ríe> I no i i no vats poguer i haga porto uns anys que, que no puc amb totes les dues, i llavors me les menjo com puc i després quan acaben les campanades me les deixo I tu al ver que no celebres en Nadal? Celebres a l'altre? Jo a la nit bona la celebro que casa meva amb 18 persones. Carai, 18 persones us reunió? Sí, aquest, aquest any sí. Molt bé, Entre molt bé. germans i així. I el Nadal el celebro aquesta de la meva tieta premiada a mar. Mm -hmm. Molt bé. I quin és el dia fort? Que són 25 persones. 25 persones? Hòstia, no cuinarà, no, la teva... A casa de teva àvia has dit? No, a casa de la meva tieta la, Pilar, la tieta. de la germana de la meva mare. Demanareu, demanareu menja per The Catering, no? O que ho fa, ho fa tot el menjar o no, fa la teva tieta? No, ho encarrega, em sembla. No, molt, bé, molt bé, perquè això és un altre, eh, també. <coughs> això és una altra Antigament, qui havia, havia de fer la feina el menjar? la L'àvia, la mare, no? I el sí, que... la, me, la meva ho feia l'àvia. El dia de Nadal ho feia l'àvia a casa seva. Sí, això era una feinada? <coughs> a, a, a, a casa de la meva germana... Som 14 persones i ho he de fer la meva germana. La teva germana ha de fer el sopar, no? Sí. És, que és una feina. Bueno, no? les... um, els, els germans aquest any ens hem compromès a anar-los um, a ajudar a, ajudar a preparar coses. a preparar coses. No sé. sí. Per sempre la feina gran no? l'ha de fer, sí. la... Bueno, la fer les la, compres i tot, tu, la, la tenc... dona de la casa. No? Sí. Catalunya és que s'ha jo, eh, o si sigui, fem molt famosos anys, imagineus, no? Nosaltres, o meu casa més armada per la meva mare, que menjant dels haics i dopo no clac però no no no està gaida jun, està a Barcelona també o Està a Sant Quat, Sant Quat del Vallès. Està uh -huh. Bono, hasta aquí, hasta aquí agafes focucàs. Hasta aquí mateix agafes focucàs no no no no no i i i a quantes allà, no, no? No, ens a buscar. A ah, moda molt bé, molt bé, doncs no sé, si no voleu afegir res més i tal, doncs jo gairebé ja tancaria el programa d'avui, que hem fet un metid especial de Nadal, no comenten coses. Duis, no sé què dius, vols ja, comentar-ho? Jo algo? volia parlar de la meva feina. Ah, la teva feina. Molt bé, i què fas a la teva feina? Mm. Doncs treballo al taller guru, uh -huh. faig telecancionista, uh -huh. agafo les portades del telèfon, ah, molt bé. faig... Botació, pachindàxia, pachatado. Molt bé. Estàs content amb la teva feina? Sí. I, el, i un dels, dels treballadors socials em han el Caliu. Uh -huh. Que era de la mitjana, el de la Marcel. Uh -huh, molt, bé. molt bé. No, no podran després o gens, perdó, Això ja ho han fet la setmana passada. Bueno, no, com que vam fer el ping-pong ping sí. però ja ho hem fet abans això, eh? avui em feia un programa especial de Nadal ¿vale? eh. Doncs, eh, jo, ara estic fer, jo ara estic fent una feina fins al ah, sud sí. ah. que és que estic amb un mòbil amb, una, amb un col·lexit que és per controlar que els nens arribin bé a la, a la, a al, al col·lexit fas acompanyament diguéssim. No, fas un diguéssim vaig no. al col·lexit, estic allà a la porta al i llavors els nens quan arriben em passo com una targeta amb una aplicació que tinc al mòbil ah. llavors el seu mòbil és com un whatsapp que, que si arriba, el nen ha arribat a tal tota hora al col·legit. Sí. I... Ah, sí, és sí. el que per nosaltres seria paper d'assistència. Ah, Ellos ho tenen eh, per mòbil. Sí. Modo... I després vaig ajudar com a voluntari que em dona una petita quantitat a una botiga d'antiguitats quan surto d'allà. Molt bé, molt bé Santi. Molt bé. Doncs, eh, no sé, jo tancat ja l'especial d'avui, el, el programa, bueno, el programa de... Hem parlat de moltes coses, val? Eh, bé, us voldria desitjar bones festes. Cupaseu bé, que que sigueu bons i que us portin moltes coses, I, I res, no sé, si voleu afegir alguna cosa, comiadem-nos, com vulgueu. Moltes gràcies, eh, per ser hi aquí. Sí? i res, ens veiem any que ve no? si sí, sí, 10 vols sí. i si no vols també bé, mics amigues i estem arribant al final desitjant que us hagi agradat ens trobem en el proper programa fins al mes que ve adéu